ګارمو محترم اړوندونکو د مولانا عبدالباری سے دوره تفسیر القرآن دا 17 نمبر کیسټ چپټه پای محل پیر اګزی مسجد کې په 10 چی او په 11 چی 2009 کې شहीर دديد ميلاد او پته اساسه کئ اشارې ته د سنت کیسټ اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جانګیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توهیدی موبایل نمبر 03015710124 اس کاله الملائکتو کلچي ملائکو یا مریم او مریامی ان الله اصفقک الله ورکلیتو وطہرک او تی پاک کړي وصفقک او تی ورکلې الانیسائل العالمین فخذ ذقبل زماني ذقبل زمانه په زنانو الله تو ورکړي یا مریم اقنوتی اے مریامه আজি دې کوا له رب کې خپل رب تا وسجدي سید کوا وارقای ماراکین او رکوکا سره د رکوک اونکونا و علیکم د کی دا چې بی بی ماریما هغه د عبادت لاي کنه دا بلکې کن دا د الله رب عزت یو نیکه بنده دا یو انسان دی او کار به دای چاجزیب کی الله تعالی اوس صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کین ذلک من امبال غیبی د دې خبرونه د غیبو تر نبی صلی الله علیه وسلم ذکریا علیہ السلام صحا نو بی بی مریم اخوکه نو او دا غیوا که اپ بیان هي کتاب ندل است سجدا غی نه معلوم کړي و نوحه الهیکا مونږه و هی کوتا تا دادی خبرو نه غیبو چې مونږه و هی کوتا تا اله خدای ځان سره نوٹ کړي سورۃ ال عمران 44 ایت دی بیا ته خبر کوم جوړي و ما کن دلبهم نو ته د غی سرا نوی تا دی سرا از یلقون اقلام هم کلچ دی غرزو لختل کلمونا بریلیان وی پیغمبر علی السلام هر دی که حاضر او ناظر دی او دی گنا ایتون استدلال کئی دا آیت سریح رد دی پدی قرآن ویو ما کنتل دیم نوی تا دی سرا دی او ندتا دا حالات معلومو ولی دا ان ذالک من انباء الغیب د غیب خبرونه خبرون دی نو څنګه وتبته لکه پیغمبر حاضر دی وینا نوحي الیکا عالم الغیبم ندې موږ وتوهی کړل حاضر دی وینا ما كون تلدهیم ته تدې سره نی ان نه حاضر دی او نه نا حاضر دی دا به جوړی حاضر حاضر د نورو خو ایذ یلقونا اقلامهم کلا جدی غردول خپل قلمنا ایهم يكفل مریم چه کميو پدې کې به پروارش کید مریمې د بی د me plar wafato ما زاله پروارش رااله و یاره پروارش بیسوک کئ پرلارې نیک او یا وې زبه پروارش کومه بل وې زبه کومه اختلاف راوی سوګې د پروارش حقدار دي خو حسن د واچو طریقه د حسنې بسې وې وې اجازه چې یو یو کلم به جوړ کو پروان ابو کې به وګورم چې دې چا کلمونه ابو یوړل نو دایو چې دنه نه حقدار چې دې چا کلم ته ابو کې پسایو درې دو یا بهر پروارش بس د کسळे بده بي مریمې د پروارش حقداري نور دُل کلمونه وګرځول د زکریا علیه السلام کلم په ځای ودرې دو یا په بر روان شو نور دُل کلمونه په کتلنن د زکریا علیه السلام په حواله شو او دا غيو سورہ زونه ورمازي کری کوي یو خدا ذکر کوي بعض علما چې د زکریا علیه السلام سره د دې ما سی و نو اغه مروا د زکه دغه فرشتل پیغمبرو د پیغمبر نه د پاک سوې سوکي او هر پیغمبر په خپل زمانہ کې دا خپل امه روحاني فلاري بس دا غته حواله شو ايهوم يكولو مريم پدې حسن واچو چې کمیو پدې کې و پروارش کې د مريمې ما كون تلدهيم اره د دې تدهې سره هیڅ یو څه مونږه کالج لري جګړه کوله دوی چې کالج جګړه کوله نو تودا ټیم کې موجود نه وي دا جګړه یې پروارش د مريمې وا یو وی دا سعادت ما تحسل شی بلویچ ما تحسل شی اسقالت الملائکتو کلچو ملائکو یا مریمو یا مریمی ان الله یبشرو کی اللہ زیر در کیتا لرا بکلمت منہو بکلمی سرد اخفل طرفنا اسمو چنم داغو المسیحو مسیح عیسیٰ علیہ فی السلام زید مریمی بہی عیسیٰ علیہ السلام نمی عیسیٰ دے, دے عیسیٰ لقب مسیح دے او کنیہ دا ابن مریم قال کنیہ ایک دی کنه سو کوئی ابو فلان دا فلان کی فلار دا فلان کی زید ته کنیہ وای نویددا نمد عیسی لقب د مسیح او کنیہ دا ابن مریم نو ال دا لقب د مسیح مسیح فاعل وزن و وزن د مسیح بانی و معنا د ما اسم فاعل مانه دغه دبا په یو سړی باندې لاس راغله مسبه کو هغه الله روح دیم دا د ګرځیدونه کیناله چې ډیر زیات ګرځیدل په عالم کې د الله د دین لپاره ځان یو دې په ذکر کړئ هیڅاب ماریما عیسی علی السلام د ماریمی وجین فی دنیا عزتمن به په دنیا کې ولاخرته په اخرت کې ومن المقربین او عبادتنی زی خلقنا الله تا ویکلم الناس خبری ربک اذا خلق سرا فی المهدی پاغه عمر د کمزور والی کی فی المهد طزانگو کی فی المهد فقیک د مور کی واکهلنا بو بو عمر کی و من الصالحین او وبننی قانونا تاسو په سورہ دیو کرے کې ویلو ما د ټکی یاد ساتای ما د بزمن پک راځی هغه کمټه یو چې ما د قران یو لفظ بی ځای د دې کې الله یو کال لمنه المهد و کعلن خبري به کيده خلق سره په ځانګو کې په بوخمر کې دا د بوخمر ټکو سره ول ذکر کوي په بوخمر کې هټول خلک خبری کوي کوي کنه کوي زمونږ د زمانی بډاګان خو خل نو دريږي نو په بوخمر کې خبري کولا دا به فائدې کولا ذکر کړي نه پسره دې به کرے کې او ټکو چا يا د کم ټکو کم ټکو کامله سنتل ګا اشاره تن حال دګی ما ویلو چې قران وای لثرو جی دي درې په حج کې او په واپسای کې تل کا اشاره تن کا ملا دادی لث پورا په دې خما شومم کویږي چې درې او وایو زیکنو لث نه جوړ شي دا اکاملتن ټکه قران وولي وایي دا هی که رازو راز پکی داو چې دا شکونه کې چې دې دا لث روجی د قربانای نو په ثواب کې کمی وایي کاملتن پرې دی په ثواب کې سازہم کې چتوداران یو فقغواله بل له بلخوا خالص ورجيني ولا الله ان ان خير ده واسنه نو لاس ورجې اونې سا د غاده قربانې امر ثواب دي دي عټي کې راز وو د دې کې امر راز دي وقاله انه په بو عمر کې د دې کې راز ده ډیرو مفسرین نو ذکر کړی دي راز په کې دادی چې د ایصالې السلام په بو عمر کې خبرې کول دا معجزه ده ځکه هغه په عمر تنور رسېدلې په ولات په دې سلیح تو کال نبر ایسا علیہ السلام دا دریج دی شکالو پا عمر کی اللہ آسمان تا خیجو لدی او بیابا رازی او آخرہ کې بچ دینو دنیا کې او با پوخ عمر تا رسی خبری با کئی نکاہ با کئی او بیابا پا حفات رازی وامین السالحینا او بیبا دا کاملون ایکانونا قالت اوئی دی بی بی حالت ذکر کئی گورا تیسا علیہ السلام تذکر اید دا کم جانا شورو کڑی دا دنیا ن د ایال اسلام ادلو چې الله وریدون کې دی ور پسې د مور ته سکېره کوي چې مړی په پش کې محتاج الله تا پر ورش کې محتاج الله تا او بیا چې لهو الله ورکي نوخواه یوم نه ده چې بچې مو شي وجد دا د ېخواون میری د خلک به را تهګوتې لی شي وي ب چې داېڅوکړلو او دې تفسییر لسم راور نه بیا حالت نودي رب زماره اننا یا کوونلی والادون څنګه ب زما د پاار حال ولم يم نسني بشرن او ما تلاص مد لهول يو انسان قال هو ته الله رب لید کذالیک توم دک شانتی یو مانا دا دا چې الله تصدیق کو د دې خبرې چې او زما باندې توم د تصپاکه علاقې د سنگ وینا وکړه دا یو ډیر لې ثبوت د لاغې د پاکوانی یا کذالیک الله دک شان الله یخلک ما یشاو اذا کیسجو تا خاغون نې او در کول غړمه الله زما اختیار دی ذا قضا منن کله چې فیصلو کې او کار انما اننممای کولو له نوای غېته کو چې اوشا فونغ وشي پهیالې محول کتابه د د کو پیدش کې بډیر راځی محول کتاب الله به تعلیم ورکې د کتاب د کتاب نصو مراد دي یو معنا خدادا چې الله به خوده نه کوي ته ذلیکلو خطو کتابت بدلور دي انبياو کې کم داسيو چې لیکلو الصلب کول زه معنا درم چې الله بدل تعلیم ورکړي د کتاب داسماني کتابه ولا حکمت او دته به خوده نه کوي د حکمت او د اکل مندای او او انجیل بدل به لمر کوي د توراته او د انجیل انا الکتاب نو نشه مراد دیا خلقل مرادین یا اتمانی بلیو کتاب مراد جنسیو کتاب تہ پیندای شه القران نه ماحلا جواهر القران کی ذکر کین تر ال کتاب نو مراد قران مجید دی الف لام عادی خارجی دی مراد تنا قرآن مجید دی او ال حکمت نو مراد سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داوی صریح نس ته په نزول لیسال السلام دنیا تدر اپلو پهال الْكِتَابَ کتابه الله بله تعلیم مرکې وَالْحِكْمَةَ قآن والهکمهته د سنت د محمد رسول الله ص الله لم الامطور استستاس بین اللهمن به الله دله لم مرکي توه ته د تواتول انديلو د انندیل ووررسه ن به پ غمبروي خللا بنی اسرائله بنی سرلو دپاره او غ تهوي پهخ سرهستات د طرف نه انې اخلو کولو کوم من نهې س جوړم داسو د د خاورې نه کاه ات تې پهشان ته د شکل د مغه د مارغه یو شکل جوړکم دخواار نه په ان ف غفي پهکیوه پهغې کې الله غ شي مغه په حکم داله اکمهه جوړم پیدا شوړون دول ابراسا او برقي مرض والله په اویل موته جدي به ا الله په حکم دله ربولېزته دا ټول کارونه کوم خو ا الله به الله اړی سره بز الله وي په ن کوم د خبر در کوم دا سلاه دما پهسهته کوونه چخه ی داسو اماما تب د چې جمع کوې ک ب کوم بهپلو کورنو کې دابي ایثال السلام مجدوه چې او سلیبهڅ خوړلی نو چرابهږي اسلام الله سلام ماته یتي هريخه ډه کېږي دا بیا کور کې ډا پراته الله ماته ښه راک ته ډه کور کې دا غو پراته دي ان في ذلک آتتن لکم و دې کې دا ډیر لویان خاصه لپاره ام كنتم مؤمنین کایتا سو مؤمنان ایمان راړون کی کما نه ما نبی ما نه او پیغمبر ما نه دا زم ما دي اعوذ بالله طرف تداوت تر کوم او ما نه ولو مصدق زېما تصدیق کوونکې داغه کتابه بین یدیه چې زمونه مخکې دی مرته تورات دي تورات دی ولی وحلل لكم او دليل راغلیم چې حلال کوم تاسو ته باز الذی باز هغه ستونه حرم علیکم حرام کړی شیوب تاسو پیغمبر خوالالو لشي کوله انا بیانو کم ده حلت دا لږه تاسو ته بیان وکم د حلال دا غسیز چې الله ضربه نه حرام کړو او اوسې ضربه نه حلال کړو وجې تو کوم ذراغلیم تاسو ته پی آیات بنغ سلام ربکم صص رب طرفنا فتقوا الله ویری گے الله نا و زما یما خبره و منی ان الله ربی و ربکم یکننا الله زعما استاس ربی فابدون دد بندگیو کای هاذا صراط مستقیم بعدلار نیغا عیسا علیہ السلام ویلو الله زما استاس رب جن دد بندگیو کای عیسا علیہ السلام پختلئی اقراری دے چ زعما رب الله دے عیسا علیہ السلام په دې دعیش کې الله ته محتاجو عبادت بيد الله کو او حکم دې دي کړو چې پابدو هو ا بي یو ټکه بل ویلو ها ذا سورت المسقیم دالار نیغا نو تاسو د عیسی علی السلام په جبا کافری یې یا غنیغ لارم پریښه دا د عبادتم شروع کړي فلمہ حسیسه منهم الکفرا عیسی علی السلام مساله بیان کړل خلقو چا پټو چا ښکارا دوشمنی کوله او د عیسی علی السلام پوښه اې دشمنان میډیری دي ازما خلاف منسوبی تدین فلم حسیسا هر کله چې معلوم کې عیسی علی السلام منهم الکفر ادوین کفر قال ان عیسی السلام من انصاری الى الله سوګ دی امدادي زما په دین د الله کې یعنی د الله په دین کې به ما سره سوک مدد وکي قال الحواریونا هو یغ مخلصو ملګرو ده نحنو اب لن احنا انصار الله مګ یو امداد یاند دین د الله رب لی عزت حواریین داوی مخلص ملګری دی عیسی السلام چې ګمب د سره په ملګرتیا کې مخلصو غیره ته موږ انصار د الله او ډیر مفسرین ذکر کوي چې دا د غواکت بادشاهانو دا د غواخ د دغه ټیم مالدار خلکو نو دوی نه الله مګ یو امداد د الله آمنا باللہی مونگ ایمان روڑے پا اللہ وشہد و دواشا دی انہا مسلمونہ چه مونگ یوگالی خودون کی الله رب بلدتا چه دی ایمان روڑا و دی دوشمنان خمدیر دی نسجل بکو دعا ربنا بنای زمگ ربا آمنا مونگ ایمان روڑے دی بی ما پاہ کتاب انزل دا چتارا لے گلدے واتبان الرسولہ او مونگ تا بداری کرده دا پیغمبرم فقطبنا ان اوليكمغا ماشهيدین سره دګواهننه په توحید به الله الله مونږه په توحید باندې اقرار او کم پیغمبر چې تار علی ګره ده پغم ایمان راړه را. فقطبنا ماشهیدین اوليكمغا سره دګوای کوي کونکو نه په توحید ان د الله سمون ایمان خپل دربار کې قبول کړه و ما کرو خلکو د قتل یسوع السلام و ماکر الله او واللہ تنظیم کو د بچکول د عیسی علیہ السلام د وی مونګی علیہ السلام مجنون والله خیر الماکرین الله ډیر بهتر د انتظام کوونکو نه الله تدبیر ته د چا تدبیر رسید سل تدبیرونه به سل مکرونه به اله الله تدبیر مخه د شین هغه سل واړه بدلی وړي د عیسی علیہ السلام د قتل بندوبس کو الله تسلی ورکړای عیسی علیہ السلام الله کله چوی الله رب یا عیسیٰ علیہ السلامہ انی متوفی کا سپراغست ان کے امتال را ورافیو کا او پورتک ان کے کا پورتک ان کے امتال را الیہ پترف دخبل ذال ومطحر کا او پاک ان کے امتال را من کا دعا کساننا کفروچی ایسه السلام تا الله او انی متوفی کا وفات کو ان گم دالرا یو مانا ددیدا کئ چې متوفی کا او د امام بخاری نه ذکر کئ دیم جل امام بخاری د عبد الله ابن عباس نه دا مانا ذکر کئ انی متوفی کا ز یما وفات کو انګه دالرا ز تا وفات کو موی وجنا می دا روایت شهید وکنا امام بخاری رحمه اللہ چکم روایت دے عبداللہ ابن عباس نا ذکر کردے دے انہو ذکر کردے ابن جریر رحمه اللہ دا عبارت ذکر کردے حدیث ذکر کردے سارا دا ساندنا حاغاوی علی ابن عبی طلحا حاغا پا کراوی دے دے حدیث و روایت کونکے دے علی ابن طلحا علی ابن عبی طلحا اغه د حدیث ذکر کید عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او یوغه ضعیف ده منکر الحدیث دے او اود ابن عباس رضی الله عنه هغه ارسال کړي ده میزا معنا ده چې مرسل نقل کړي ده میزان, میزان الاعتدال تقریب التهذيب ده تقریب او تهذيب التهذيب هغه په دې باندې کلام کړي ده چې دا سړی چې کوم په حدیث کې موجود ده دا علی ابن ابي طلحه دا منکر الحدیث دے نداری وعیت کمزور دی انی متوافی کا مدتوافی مانا صدا انی متوافی کا زپراغ سنکے امدال را گن مطلبونا پا دی کده گن و تفسرون حوالی ذکر دی امام علوسی رحمه اللہ اغم گن و قوال ذکر کردی خو مانا او صحیح مطلب چې دینا اغم دادی چه کم دو قرآن سر مناسب ده اینی مطافی کا زپورا اخلم دا ورافیو کا اغاپورا غسل سدی ورافیو کا پورتکوم دالارا الیه پا طرف دخبل دان سورت نساو کور ایک سو ستاو نایتا شپا کمازی بارا سورت نسا ایک سو الله ما په خلقو خلکو کرو کړو دو وجنا و قولهم اننا قتلنا المسیح ای سب نماریم رسول اللہ دو دی دی وینا دو وجنا چه دی وی مونگی سال سلام وجل دی و ما قتلوهو دی وجلنو و ما صلبوهو قصولی کرنو ولیکن شبی حالاهم لیکن ما ملپ دی گڑ وڑک لی شوا ف ان اللذین اختلفو فی ہیں سوق چی احتلاف کئی پبارد لا فيش کمنو ديدي پښاکه د دانه مالهم به من علم نستد ديلر پدي سيلم مگر غمان مگر الا اتباع الظني مگر د غمان پس اتلو د غمان تابدارين وما كتلو يقينا يکني خبر دا د چوجه ليندي ني د وجهل نو سجل شيری بل رفعه الله الیه بلک الله پر د کړه د لره پل دانتا الله ما پر تکړه دي نو بدی زای کی قادیانان یو قاعده ذکر کړي هغه وی چې کله د توفی فعال اللهی مفعولی زیروح وی نو په هغه زای کی مراد څه نه روح غسل لیوی خدا غلط ده دا قاعده په ټول امت کې جانا ذکر کړي د شوا د قادیانانو نه هلكه دا هغه الټا پنده شغل قران نه مولا وي چې قاعده دا ده چې لفظ د توفی ذکر شې فاعل اللهی مفعول ذی روح وین وطهارہ زیک مکمل و پورا غسل لین او داغي وجه ذکر گئی چې ته توم توفی په مقابله کې حیات نه دی ذکر شوی دا یو صحیح دلیل دی چې مراد د توفینه په دې دی چې موت نه دی استغفر الله قال جو یا رب لذت یا عیسی عیسی السلام انی مطافیکا زه پورا اخلم دال را ورته کوي ریه او پرته کوم ته خپل ځان وینه غراوی لمبه بده وفات کم بیا بده پورته کم رافیو گیلیا دا به خونده بگی تعویل کی وی د دې مطلب دادی چې ستا مرتبه بوچتا کم ولې داغه مرتبه کته وسه موسی اسلام مرتبه کته و نبی اسلام سلام مقام په ووچد د الله په نې ځانه رافیو کایلیه ز پورته کم دال رخل ځان دا پس الله دې چتو مده کې دې سکار دې بیا ویره کو وی خیو چت کړل ته خووب ځنډې او وینموګه مو په وسوچات کړل او همړي او چات کړل دا بیا قران ددا سره ذکر کوي دا قران هر یو ټکی کې حکمتي بس مو توافق بیا پراو چې د دې مدا کا معنی دارا بیاو کا سره ذکر کوي چو فاط چې نه ظاهر روح دې جنت ته نو بیا خصوصیت دی عيسى عليه السلام سره دا ذکر غي نو دا دیو جنا چې روح سره د بدن دا امام قرطبي رحم دوه کلو ذکر کوي سو د خوف کې په حالت د خدا کول غره دی چې جون به روح ساره بدن نه په حالت د ویخه کې الله او چت کړل اسمان دا بداده غيو موجدا او د الله قدرتوم ومطاهروک من الذین او پاکوم دالرا دا کسانو نه چې کافر وی سم مطلب ومطاهروک یعنی زېما پاکون کې د هغه خبرو چې ویلې کېږي استا بارک من الذین دا غا غسانو کافر دي یعنی کافر چې سباره کې سه اعتراضات کوي زدا ټول نه کاپا کو کافر سه اعتراضات وو دا ابن الله دي الله وينو ابن مريم دي وي چې هو الله دي الله دي الله وينو الله نه دي دا مريمي زوي دي دا اختيارات نو دا تاسو کوم ذکر کوي يهوديو ولد الزنا دي الله وينو كلمه تم منه دا زماده طرفه كلمه ولد الزنا نه دي واز الله الله ربو لذتو تو الله وی پتا چې کم اعتراضات دي داږي جواب به وکم وجائل الذين تبوك او ګرداون کې امه اجازه استاته بيدار دي او کل الذين كفروا غالب بكافرون الى يوم القيامه در رزل قیامت پوری غالب بكافر په اعتبار د دلیل او سره چې تم استاته بيدار دي هدیه همیشه د په پا کافرو غالب دي او اعتبار د دلیل سره او مراد دا اتبعو کنا هغه حق پرست ایسایانو چکم باغ زمانه کیون آده وقت کی تابدار دا نبی علیہ السلام سمعی لئیہ بیعظمات رفدا مرجو کم استاسو آپس کی دلی فا احکم بینکم فیصله کم استاسو در منزا فیما پاغا سکی کنتم فی تختلفون چتاسبکی اختلاف کرو فا اما اللزین کفرو فا اغاقسان چکو فریو کن فا اعذبهم زبازاب برکم دیلا عذابا شدیدن عذاب سخت دنیا و آخرتی با دنیا و آخرت کی اما لهم من ناصرین او نبی دیده پارسوک مددگار و اما اللذین آمنو بشارت دا پار دا منون کو دا دی مسلی چی اله اللہ دی عیسی علیہ السلامنا و اما اللذین آمنو او آقا کسان چیمان رالا را و آملو صالحات عملی اکنیک و یوفی ام اجوراهم قربور کی دیلر اللہ بدلی دا دی واللہو لا حبو الظالمین اللہ من نقید ظالمان ذالک نضلوه دا چې کوم موږ پتا لولو ذالک نضلوا الیک دا چې لولم موږ پتا دا می غنل آیات نو دادی د آیاتونه او ذکر الحکیمه دا ذکر حکمتونه باندې دا چې دا اس کمزوري خبرې ندي انما صلی عیسی عند الله کما صلی ادم یهودی خبره کړیو هغه ویلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبی علیہ السلام مت وی اله نه نو لوې موږ دا نه یو کوو اغه دا چې کدې اله نه وي دنیا کې یو سړی را توخه دی بپلار پیداږي او دې بخلخه خوخه پیدا لري کنه ها موږ ایم اله دا به خواند چې ازه کیږي الله جواب راو لې کو چې دې کچا ته دا صفات د خدای توږي نبي ادم عليه السلام هم بپلار او هم بمورو دا غي عبادت ولینې کوي مطلب دا دی چې اغه اله نو اغه ته تاسوم اله نو وي مثال السلام او څنګه چې هغه به پلاړه پیدا ما پیدا کړو ديمي به پلاړه پیدا کړه دې ما پیدا کړه دې انما مساله ایسا به حال دی ایسه السلام ان الله په نیز الله کا مساله ادم بشاند ادم علیہ السلام می خلقه من ترابن اذا کلو دې د خاورنا ثم قال له بیویدتا کوم چې موجود شا فیکون موجود شا كنت شا یعنی جنده او روح انسان شا فیکون شدی خاورته وګره او پاری کې چې دنه د نور انسان ته وره یعنی د خاوري کال بوت جوړ شو الله انسان شا ارډو کې جوړ شو غا جوړ شو سره غو نه جوړ شو ماس غوسړه ارث پکې جوړ شو الله رب لی دا توي چې د خارې نه مي جوړولې شه دا پیدا کړلې دم دمه قدرت ته هغه دمه قدرت تو دمه قدرت ده الحق من ربک حق ساده رب دې طرف نه ده مطلب څه دی شكونو تبنو ګورين شواحو تبنو ګورين یوبوئی د پلانکی د اختیاراتو ګور کنه دا بغیر د طاقت نکیږي وی سوګ بوئی پلانکی کومه پیر بابا راو رسیدو سوګ بوئی دا چالو شه سوګ بوئی هغه چالو شه کرامتونه به کله پیش کین کله به کشفات پیش کین کله سو کله سو الله ی حق غلی استاد رب دو طرف نه بس دا تبوس کوچه چا ویلی دی هغه کیسمه بلرزم کړو هغه خزر اعلی شیخ عبد القادر جیلانی توئی مال سوالو کج زماز دیو شی او عوجو محفوظ ته نظرو کاو و ای کس مت کی زوی نو و ایده اللا هطاو وی كالا دیل زوی ورکو familے و الله توی ده جی کسمت کی نشته و ياللهه دووو اللہ الله و ياللهه ای زودان ته کسمت کی نشتی و ياللهدری وو60 و ي الله سلور وووعةو ای زچ توها نو مووو ورکو و دوال البخار ورکو مت Being او ده زن سرکی دوی 안 polite خاری و او ну そول ای دې ویه را دی پا پا وی خو را ته ساده تجبیغ وروله جوړه جوړه سلو وروړه مړ شو بابا سره له په جړاب نه وای چې دنو له ځانه خو غلطی شو دا چلو شو, شو تا دا تا ای و تا او زه معافی غواړم هغه ته نه بته نه زه غلطی شوم دی دا خاري بیزتی کړې دی ویل خې د خاري بیزتی دی کړل اوسنکې به الله تا به بیا ته بروکتل نو ما خوستاو سوال وکړه بیا نه ژوند کیږي بهراله دې چې بیا وې الله تا وبیا الله زيره ما خشکه ندي جون دي کړي نه جون دي کومه خو چې تواين جون دي کوم نو کل تا ته ويده غره فلان کی کتاب لیکلي دي الله وي حق هغه به جدارب دو طرف نه کتاب ته نه غوري حق هغه چې الله دو طرفي کلب کرامه تون پیش کړي کلب وي يره مون سره په ويخه باندې فلان کی ملاقات شو وې ډيرو کاميلين سره د نبي عليه السلام په ملاقات شوې ده سو سره د حاضر السلام ملاقات شو په فلان کی نا ټول درو خبري ال حقو ربکا حق ساده ربو طرف نه ده داسه کرامتونه کو کا ذکر کای چې باغی کی, کی صفات د خدای توب معلومیږي واه دا دروغ دي ال حقو مر حق ساده ربو طرف نه ده صلاتکم من الممترین تم کیه شک كون کونا فمن حججا نبی له السلام کی دایتون غي ته وي نهی نبی علیہ السلام مباله کوو هغ ل مباله خو نه کوي د الله رب ض که اوسم پهباره د عیسی اسلام ک سووک تا سره اختلاف کوي او داوي چې ناغ دسې پهتونونه د خې تووبمالک دی نو تو ته ووایه مناد جاکوک چې جګړه کوې تا سره باارت د د ایثال اسلام ان بعد ما پس د دینا جا کاعلمې چې تا تهلم فکل نهورته وواته حاله راشيئ نه دو ابنانا چرا بلو زمن زمونګا په ابنا کومه زمن ستاسو پنیسانا خ زمونګا پنیسا کو مخذ ستاسو په انفه ملګری زمونګا په انف کو خپله با را اولاد اوات بره غړو خوې خې بر و غواړو ملګری برهو غړوسمبتهه بیا به خیرری وکوو پنجان الله نتله او بګدو لا نببد الله حالل کا ذبین په د رونوباناندېاخیرې بهکوو الله چې کم به رووجنی فغ ستا لاتي د دا د خلاص رممب مننظره اوک مننظره نه کې نه بیا مباالله ده فغې پار نه شو مباالته مباالله ان هذا بيشکدا کمدا دا کم ج ترتیبه پور تا بیان شو ته ذکریا علی سلام محتاج او الله تا نیاد عیسی علی سلام محتاج او الله تا مرد عیسی علی سلام محتاج او عیسی علی سلام په خپلوا محتاج او الله محتاج دی الله تا ان هذا بشکدا لهو القصص الحق دا بیان راختیا د دې حاصل ته دا ټول بیان چوشه دا سو دری حاصل او خلاصه سره وته الله وما من اله الا الله نشله سوق لا یک ددان نه دی سیوا د الله نا د دې ټول حاصل او خلاصه په اول کې یلی الف لام الله لا اله الا هو بغیر د الله نه د عبادت لا یک نشته بیا وی وما من اله الا الله دا باب خلاصي راخره کې د دا ذکر کړه چې سپو شوې چدا ټول خبري سره وشین بعد یې له وشین چې نازنانه چې شملي کوي کنه نو مونږ دانو په کیوې وې وې اخره کې چې دنو کوچ را غونډ کې دی بارانه نو قران کوچ را غم او امامن اله الا الله نشته څوک لایق د باندې غي سیوا د الله رب ال عزتنا وان الله بشکل الله رب ال عزت له هو العزيز الحكيم هم دې كَدَيْ وَأُوْرِذَ الْقَصْدَ دِينَهُمْ مَسَلَنَ مَنِي فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ لِيَكِنًا أَلَّا دِي بُوْيَا فَسَعَدِي دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أذي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اَن تَوَلَّهُ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مسلمون سورة علی عمران دریح سیده اول عیساء دریح طالبی سکه بیان نو توحید د رب ال عزت سره د اعتراضات و لو جواباتونه ته دې زینا د مې صاد سورث شروع کیږي قرات نمبر 102 کوړي طالبی سکه د دا پرې سکیتنه څوارو پلیتی الله ذکر کړي دا ښه خاصتونه دي بدای کې دا یو نشان نشانه هي کوي پلیډمري آیات کې دا پلیتی ذکر کوي چې ددې د خپل مشرانو څوک هم تدای مشران وي ندیبره غیدا ستابه داری کولا څنګه تابع دی چې د الله پاکاري هاوی به اوسې ست حلال وي ندیبه حلال غنو کا غیب او حرام من ندیبه حرام غنو پیغمبر علیه السلام او سلام زه راغلیو نبی علیه السلام سوره ال عمران وطوی نو الله رب العزت په ہدایتمر له غل لې الله رب العزت فرمایي قل يا اهل الكتاب ته اے اهل کتابون یعنی او د کتاب خاوندانو تعال الى كلمه راشده سي خبرتا اورائم بیننا وبینکم چې برابر د زمونږ او استادو ترمنځ یانداسیو خبره درا شی یا غتاسو مری مونږه منو استادو کتاب کې اومدا زمونږ کتاب کې اومدا هغه خبره ده یو دا خبره زده الله نابذ الا الله عبادت بنکو مگر د یکه ولا ولا نشرك به شيئا نبشريكه رضي الله سرهيشه ولا يتقذ باذنا باذن او لمن سي باذ پمونګي باذ نور لرا اربابن قريان من دون الله سوا د الله رب عزتنا دا دري خبري دي بګي يو عبادت به سوا د الله نه دبل چانګو ديم هي صدر با الله سره نه جوړو درم ولایت تخذ بعضونه بعض ارباباً من دو للله پهمونږکې به بعضې بعض نرو انسانانوله ر خدایان نه جوړی خو رببت نه جوړي تفسیری مدار کې ام نصفریم الله معنا کوي د لایت تزو بعضونه بعض اررباً چې دوی معنا ده درپ جوړول څه مطلب دی تاریخ هم د سینوکړي چې انسان په ویلو چې دا څنګه خراب دی نو قران به فائدې خبرې ولیکي نبی فائدې نه دي په مطلب ځان په کول غړي لا يتخذ بازنا ما نذل لا نذيو احبارنا خانه د ورخه ها بیٹے کی بے بی نختین لا نذيو احبارنا فیما احدثو من التحریم والتحلیل ذرب نه جوړو مطلب داله لا نتیو احبارنا موږ به تابعدارین کو دخل علماء فیما په هغې څخه احدثو جلیذان نه جوړکړی دی منت تحریم او تحلیلی سحرام او حلال و دغه ذرب جوړو لوی لکه نبی علیہ الصلات والسلام صحابه او صحابین راغل او هغه وی چې مونږ بغیر د الله نه بل رب نه ګڼو د نبی علیہ السلام فرمایل تاسو د جمه مشرانو کوم شی حلال کنو حلال بم ګڼو وی او ايجا غي به سې سحرم نه حرم بم ګڼو وی او په سیده ما دا غین رب جوړول لیکنه فا ان تولو اللہ رب لزتوی تو اطواعی چرا زمان دے اتفاق خبر دا ستاسو دی نم داوی زمان دے نم داوی ستاسو کتاب کیوم دادی زمان کتاب کیوم دادی فا ان تولو کچر دی مخواڑی فقولونو تاسو او اشحدو چگواش بی مسلمون چمون یو غاری خودن کدی مسلیتا چونکہ الله تاو معلومه و چدی منی دا الله نبی علیہ السلام دوی چې تدای ته کله دا مساله بیان کئ او دوی ان منی نو تاسو او تدخل طرف اعلان وکئ چې مونږ خبره معنا لیدا مونږ دا خبره معنا لیدا چې الله سره بشريك نه جوړو نو د دې یو پلی دی دا چې خپل مشران د حلال او د حرام حقدار ګرځو له ایبه یو څه حرام وي نو د ایبه حرام غنو ته حلال به کنه حلال به غنو دیمه پلی دی دیمه پلی دی, دی دا دا څ دې دا وین ابراهيم السلام زمونږ په دین باندې دي الله دا جواب کوي يا اهل او اهل الكتاب ولمت حاجونا په ابراهيم ما ولې جګړه کوي په باره السلام کې وما انزل التوراۃ والانجيل او حال له چې نه غره له ش تورات او انجيل الا من بعده ابراهيم عليه السلام نه يهود به ابراهيم عليه السلام يهودي نو سهاراو بوی اغه نسرانیو الله جواب وکیدنه عیسائیت او یهودیت بنیاد دا غن ارستوی خداله شی دي نو څنګه اغه یهودی او یا عیسائیو اپلا تا کیلون اایا تا صداکلنا کارنا ها ان تم ها اولای خبردار تا صدا کماکل خلکی ای حاجت تم چې جګړه کوی تاسو چې تاسو به جګړه کولا فیما به غسکی لکم به علم تا څولر په هغه باندې تاسو به جګړه کوله په هغه سکی چې تاسو لره په هغه ایلم مراد د دینه نبی عليه السلام صفاتونه دي اګه نبی عليه السلام صفات دی ته معلومه خو به به کې جګړه کوله نه مطلب دا دی چې خي واضحه خبره ده نبی عليه السلام تاسو کتاب کې تاسو ته خپته با وजूद دا غینه تاسو دا غینه انکار کلو باغی کې په غلطه وای نو فلمه توه حجونا ولې جګړه کوي تیما په اس کې له سره کومه علم شنوشته دا څ سره باغی باندې ولم یعنی چې د کوم خبر درته علم او باغی کې په غلطه وای چې د کومه د علم نشته نو دې کې بصره کې په والله يعلم انتم لا تعلمون الله پويږي تاسو نه پويږئ ما کان ایبراهیم يهوديان نو ابراہیم علیہ السلام یہودین ولا نصرانیاں او نیسائی او نصرانی ولیکن کان حنیفاں تیکن او دے تابدار دا اللہ حنیفاں اولار پا توحید مسلمان تابدار دا اللہ وما کان من المشرکین او نو دا مشرکانونا انا اولا ناس بے ابراہیما یکیناً دیر نزدی دا خلقونا ابراہیم علیہ السلام تا دې به موږ د ابراهيم عليه السلام تابع مشرکانو به موږ تابع ديو الله رب العزت وي کتابدار د ابراهيم عليه السلام سوق دین هغه د ډیر نږدې سوق دین ان اول الناس یقینا ډیر نږدې دخل کونه د ابراهيم ابراهيم عليه السلام دا الذین اتبعوا چته تابع داری کړي وا په ها ځنبي او دا پیغمبر مرده ولذین آمنو خراګ د سن نيجي مان راولې نه إبراهيم عليه السلام ته د نږدېکټ داوا يهود هم کولا عيسای هم کولا مشرکان هم کولا الله جواب وکړي إبراهيم عليه السلام ته نږدې هغه خلکو چې د د دین تابعداري او دا پیغمبر دی او دا صحاب دي والله ولي المؤمنين الله د اوس د مؤمنانو ودت من اهل الكتاب دا درما پلیتی ذ اهل کتابو چې دی خپل ګمرا دي او بلم هم ګمرا هکل غواړي ازلال المؤمنين د مومنانو ګمرا هکل دا پلی کې بل پلی تي ودت طائفه من اهل الكتاب غالي او دل اهل کتابونه لو يذلونكم چې ګمرا کتاب سو د سميلارنا او ما يذلون بين شي ګمرا کوله او نشي الو له د سميلارنا الا انفسهم غير خپل ذان اما یشاورون ادین پویږي یا اهل الكتاب اسلامه بلیته دا الله ایتونه نه مانی انکار کوي دا الله دا ایتونه یا اهل الكتاب او اهل کتابو لمتکفرون بیاات الله ولې انکار کوید دا الله د ایتونه دا تم تد شهدون او تاسو یې ګوا پسداکدته خذت پتہ چې دا د الله ایتونه دی خب به ويګي نو بیا ته ولې انکار کوی پینځه ما پالिती ذکر کای په کمزور مسلمانانو باندې دین غډ وڑول یا الکتابه او الکتابو لمطلبسونل حقا ولې غډ وڑویا حق بالباطل ذباطل سرا وتکتمونل حقا ولی پټویا حق تهنتم تعلمون او تاسو خپویږئ حق او باطل پیژنئ دانه دې جنئ پیژنئ دغه ټیم کې حلق پدېدو کشي یو یلا د کې بمولا نه نو د اهل کتاب ټول مليانو او ضد علاډو حق پټ کړو الله رب له تاسو ته وي خپو وي غي اول حق په خلکو ګډوډوي وکاله طایفه من اهل الكتاب سپګم پلیتي د مؤمنانو د گمراه کولو د پرم مختلفه هيله وبانی کول چلونه او تدبيرونه جوړول چې مسلمانان د خپل دین نووړي وقال طائفت من اهل الكتاب او ای دل ل اہل کتاب نا مراد دې دلنا مشران دي ک شران ته اوئ امنو اظهار د, دَ, دَ, دَ ایمان وکي ایمان خکارا کي بالذی با کتاب ان ذلال الذين امنو چلا لګل شهید په مؤمنان وبان دي وجهن د ورسکی وکفر و د دین انکار وکي اخر هو په اخر د لالاو میر جون دې ده پارا چې لري او پس دې دې خپل دینه کشرانو تبي چونګې مونږه مليان یو نو تاسو بس سحر کې لړشئ دوی سره به ملګری شئ او دا به وای چې یاره بس مونږه تاسو دا کتابو منه مونږ پیمان پی راړو مازیګر کې به بیا واپس غرض دې دا بسئ داخله کې بسو چې یاره دا, دا خو مليان او گورا سمرح خالا کو سهر کرالا منسا رکیناستل او اس مازیگر که واؤڑی دل نو دا کتاب په دی حنلا گی دل ندی بس سهر رات لنا خدا پیڑن بیخ خولا گی دل او اس مازیگر که چه لڑل مطلب داده چې دی ته پا کسن اکسان خکارا شا ند دی که بس چلی سن اکسان بایی نلاللہ هم يرجون دی با دی خپل دین نروستو شی چل وال بیکاو دبل لگ لدیو جرا شاول اللہ رحم الله قول علماء ذکر کئ ورسترا روان دی ها وی چې دا هیلي او تدویرونه او دا چلونه چې کم د یهودو قران ذکر کئ د دې زماني علماء او پیران زلالت کې دټل موجود دي ولا تؤمنو ومبلت ذین یهودیت منسوخه باندې وصیت کول د یهوودیت چا هغه قآن منسوخ کړړو د بګورې پهې لک شوئ والله اممنو او خبره مئ اللهلیمن مګر د غ چا طبعاد نه د دی نستاسو کمم چې ستاسو د دیینتاباب دی د د خبره بهئ اوسم دکه مصبت دی هاړی او سړیوي ز به غ معم چې زما د مبر نهویل شي زما د جممات نهویل شي زما ایمان بلي نه دا, دا خبره. ولا تؤمنوا خبر ما لم ي إلا لمن مغر ذها تابع دينكم جتابي ودين اساسو نو کولته اورته جواب کیوایا ان الهدى هدى الله یقینا هدايت هدايت الله دی دوی جمله موتاري دا پمسکین دپاره دپایدی دی هوئ چتاس ب बगैर دخل ملګرونه دبل چانه ما ری خو اللہو اتو وطوائے چہی دایا تاقہ دے چکم اللہ را لے گلدے این یو تا حدن دا دا دا دی خبرہ دا دا دا دی قول لے دا خبرہ چہ ور تنلا این یو تا یا خو بپدیدے کہ حمزا دے استفہام حضر دا این یو تا حدن آیا ور بگڑی شیو تنلا مثل ما او تیتم پشان داگی قروالی چہ در کرشوی دے تاسلا و تاسو دامنې چې کوم غړواله فضیلت تاسو له الله درکړې دی نو هغه په شانتی با الله بلچل ورکي وینه نه بالکل نه ورداو نه منئ او یاحاجوکم او یا بدی جګړو کې د تاسو سره اندره به کوم پنځ درب ستاسو مطلب داري ک تاسو قیامت کوم نه نو ګورې دام اون نه منئ الله رب ال عزت ستاسو تاسو غني غړواله بل ورکي او دا مونا منایته قیامت کې به وتا وسوګزور او د دلیل په اعتبار او نه نه موږ به غالیبی الله رب لیجا توي ولته وایا ان الفضل بيد الله یقینا الفضل لله على الاسره يوتي ميه شاو ورکیچال رچو غاڑی دان بوځه ما فضل له ما پیغمبر اسلام لور کړه محمد رسول الله دا تاسو د لاس خبرناله والله واسع اللہ دے فراخرہ و سنکے آلیمون او پویا اختصو برحمتہی من یشاہو خواستکے اللہ پخبل مہربانی چالر چوگواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاون در در لفضل ومن احل الكتابیں دی زین اتم پلی تین مال به حلال گنا او پہیلو او بانو بے اغمال خوڑا ومن احل الكتابیں باز احل آل الكتابنا منحا غدی انتا من ہو بکن طارن کتا مان دارو ګرځه غلاره په یویلوه خزانی او ادہی لیکانو دربه کیتا تا او منهم باز ذلینا من هغدی انت منه ب دینارن کتا مان دارو ګرځه غلاره په یوی روپۍ لا یو ادہی نه کیتا تا الا ما دم تعالی مگر دې ته همیشه په دانه کایمنو لاړ خامیشه په سر ولړی چاله زماره روپۍ راو ګنينه سبه کې داسې شומان بي چې هغه رپي په سيبم بیا ګرځي دا کار دوي ولي کوي الله داغي بنیادي وجه ذکر کوي قالو ذالک بانهم دا پرې وجه قالوا چوایدین ليس علينا فيلومین سبيلن نشته په مونږ باندې په خړلو دمال د امیانو کې سګونه د امیانو مال خړلوږي په مونږ باندې سګونه نشته او ويقولون علی دی الكذبا اوایدای فاللابانه درو او هم یا لمون نضيف ویږي درېک یته دا دوی امیانو بداده امیان نو ما لې مونږ له خلاصي ییږي اوس هم ډیر داسې وي چې سړیا وای دا امیان نه چاله غټي وای چې به مونږ نه لګی مونږ له نارکه یی نو دا دغه غټي چاله هغه جدا خپل له خبره دا, خبر دا, خبر دا. یو مقتدی دا د توفیق ورکه لشه دې چې د خپل امام سره امداد کړي نوخه خبره دا او امام له تاسو څخه خو نه فکر چددا نظر د مقتدی په جیب باندې دا باندې دک کارو دای دا بوی لیسالهنا فیلمی نسبیلن امیانو فمال خروله کې په موږ هیڅ ملامت یې نشته ويقولون علی الله الكذبا وایدی فلبن دروغ داولی و قران ځکه چې دا ملا خبره ته حلق نسبت د دې کې چې دا, دا به الله ویلی چتن نه هریو کار غره د mula د الله په حکم باندې نه دلیل ولا گورا. دایبدا سیو یقولون الا الله الكذیبا او جوړی د پالا باندې دروغ یا د ځان لا ګونا ده چې دا امیانو معلوم خو یې په الله دروغم جوړی لاندې باندې نه فلیتي او میالمون او دې خپل ويږي چې دی په غلطه دی د خپلې غلطۍ او د علمم د خپل نه پټی د الله هی مخلوق نه پټ کی ما ته خو معلومه ده زبې سرګم نه کم او بده شرموم بلاولنا من اوفا به چا چې پرواله کو په عادی خپلې و کازانان بچک دنا فرمااي د اللهنا فإن الله يحبّ المَّين الله منناقي د پرزگارو سره إن الذينا يشترونه باحد اللهنا قسان چې أخلي پهدوده الله فمان پخبولو قسمونه سمننقلليلا دنیيا لگ اولاه ك د كسان لا خل کلهم نشته دبراخ دد د پاار خل خدي پهخرتکی ولا ي كلهم الله خبر یونه کله یسر الله رب العزت ولا ينظر اليهم و نبغوریدای تا په نظر در رحمت یوم القيامه پرزه قیامت ولا یزکیهم و نباقی رہیں ولهم عذاب الیم و دیره پره د عذاب درناک یعنی دینه الله و ادا غستوا تزما بمنئ او الله رب العزت په دین کې دا خبر نه ته د امیان او مال په الله یتسوک دی لبانی بدل سخت سزا فان وان منهم لفريقا دانهم بليتين تحريفهم لايات الله الله بايتره کې به تحریف کو د دې تحریف یو سوء اقسام په دې کې لا ټول موجودو الله د دې کوي چې د الله آیاتونه دې بدلې تحریف وای د کې تبديلی کول یا الفاظ بدل او یا الفاظ هم اغبیل خمانه د ا من هم یکنن پهې کې د فریکن یوډلاه یا هوال سنهته هم چې تا ی خپل جبې بل کتابې پهلوستلو د کتاب کې د جبوطولو مطب سری الل تحریف کوئ پهې کتاب د اللا کې پهوق دلوستلو کې یا هوال سته هم جب خپلی بل کتابې پهوق د کتاب کې د پارا ل تخصص د پارا چې تاسو غمانو کوي په د خبره چې کمهبانندې د جبه تا وکړه ن کتابې چې دا د کتاب نه ده چې تاسوی د کتاب نه اوګړي د یو دو مطلب او لمازی کرتئ یو دا چې دی به د ځان نه یو عبارت جوړو کړلو او کتاب ک بید نه کړلو م چې کاه به د مخکې نهدي یا کتاب لوست د خپل جوړ کړړي عبارت باندې بهم دغهې ورتیر شو لکه څنګه چې به کتاب لست مطلب دا چې کتاب بلیکه ن خپل او عبارت به ورته وردن نه کو چې کاه په لتونون کې کتاب لسته می به کتاب ناغه به پهې باندې په ټولو باندې په کتاب هم او د په د الفاز هم دا ګمانو کو چې دا الله کتاب دی دا دواړه طرري کې. یاو د لیکنوبل د وایلو هغه کی موجوده و لا کدی زمانه کې د هغه لاند مثال د بریلیانو یو تحریفات دي یاو د بریلیانو تحریف دا دي د دا صورت کهف آیت هغه کی هغه تحریف کوي خو فجب سراسر په ویلو سرا الفاظ نه بدلای پیغمبر علی السلام بارک الله او کل په او آیت خلکو تا انما یقینا خذر ادا د بلا ندا انا بشرم مثلکم زه انسانیم ساسغونین د دې اندک الفاظ وئ خو د انما د ما او ان جد اجدکی د ما دی انا سره ولګی نو دې سمانه کئ قلت وا ان یقینا ما انا بشر مثلکم زه ساسغون انسان خنیم تو الفاظ اکدی خو په ویلو کې فرق دی په ویلو کې ډېر فرق راځی என்ன ما دې معنا د یقین خبره دا د بل نه انا بشرو ملوم دستاسو غونه انسان هغیسه جلګ یغی یقین ما انا بشرو لوم ساسو غون د انسانه نه اوس چې میګوري کتاب کو وګورنا بلټیک دګ نه دی او بیا ما د د دما بهې بل سرهیم نود توی تریف په لو د کتاب کې چا پهې دځان نه لک غلام احمد قادیانی ده سوره بقرہ وا ہم بالآخرت و بالآخرت هم یوقنون اخرت معنی مسلمانان یقین کوي اغه د و او د تر د دي با تر ده د با ن دای با او د ال اخرت تر من ده یوټه کې دی کوي اغه یو و بن نبوت وبلا اخرته ويوب النبوته الاخرته دا نبوت ته په پرمسکرا دنه کړی نو کدا په کتاب ګراژینو چې امیلولینو د یو یره دا خدای خبره ده د خلق وبم دک طریقہ کولا دغه طریقې سره به دا خبره تحریف وکاو او قران مجید کې که کوي نو یو په یو الله نه زکه د حفظه حفاظت زمواري الله غسته ده کچته په تحریفاتو دا قران بدلېږي کافر ډیر وسو نه کړی سلامانه وړاندې 16 قرآن مجید نه چاپ شو او په هغې کې دا قرآن مجید بشماره سوراتونه غوښتلین هاغه هغې په دځنه سوراتونه وردان کړو وې دا دا سورته په دې کې دا خبرې دا ځنه ساره به مره به جوړه کړو او تر دې د پوری موږ هغو ته تهولېدل الله دې را تنخای او الله دې خو را وليوم نه دا سره خو کډېو نه په زړګونو کوششو کې دولمو دو د کتولو کوشش وکړو د کتابونو د سزولو کوشش وکړو و یره چې د علم دينه ختم شي یا سړیو لګید مسلمان یو دور بچی راوستل غافر دی تاسو ګر قرآن ختمي او هغه ته شروع کا هغه شروع کړه هغه قرآن یادو وایته به دا د پاڼو نه ختم کې زمونږ زړونو کې زمونږ په کې پروت دے. تحریف پا قرآن کی دے. بس خلقو دی د تحریف په قرآن کې ممکن نه دی کینه نو وس خلقو کړی دي او الله هغه تحریف کون کې نو د صفت صفات دا چې کتاب بلستون د ځنبه په څه عبارت جوړ کړه هغه په داسې انداز اوئ چې بلبې ګومان کوي چې دین د قرآن ټکري د دې وجه نه ډیر علما دا وایي چې کله قاری تلاوت کوي نو بیا د ورپسې دا صدق الله العظیم په هغه انداز او په هغه طرز نه وای چې په کوم طرز د تلاوت کړه دي دا د فاراد صدل باب چې اساس نه ير سماه یوبل سره برابر پاسي ببل پا کې عقب القرآن د آیت پسې زنه یو خبره جوړه کړی او ور دننه وکې نو د دې نه خبره ده صدق الله العظیم د سړي ځلې کې سم پروت یو که خامخای وي د بیا د پداسې لهجه کې وي چې کومه لهجه ده د تلاوت نو لکه مشکی تلاوتو کو رضوان الله دې په مزه غو نه وي چې صدق الله العظیم الله دې رښتیا ویلې وایي او ان منامیکینن بلای کې لفریقن یدللا یلو نلسن تهم تهه چې خپلیبل کتابې پهلوستلو د کتاب کې ل تصو چېګمانو کوې تاسو پهبانې من کتابې چې د خبره د کتاب نه ده ما هو من الكتاب او نه دا د کتاب نه قولونه هو من د او وای دی چې دا د الله د طرف ده ما هو من الله او نه دا د الله د طرف نهڅک چې کتاب کېور د ل کو نو پهې د ل کوي چې بل به د ګمانو کې چې دا, دا الله کولی یاقولونه ال الله القذبا وایی د بللام نه دروغ وهم یالمون د پویږي سره د کوئی راکار شې ما کانلی بشرن لسمه د دی پلیتین دای د خپل شرک نسبت کوي خپلو نیکانو مشرانو ته خصوصا عیسایانو بوین دا مونږ ته د عیسا علی السلام عبادت کوو نو دا مونږ ته عیسا علی السلام حکم کړي د عیسا علی السلام ویلي دی مونږ ته الله دا غي جواب کړي چې کله یو پیغمبر له الله پیغمبري ورکی بیا دې دانوې خلقو ته چې تاسو زمای عبادت کوون کې شي ما کان لبشرن نه دی جایز زफार دی انسان ان یوتی الله الکتابا چې ورکی الله دل کتاب والحکما او پویا شریعت بر نبوته پیغمبري سمایو